Alô? E aí, de Rock, certo? Ô, oh, Brão, e aí, certo, mano? Tá esperando você me ligar mesmo, e aí, mano? Qual é a nova, mano? É sobre mulher e tal. Mulher? É. Que tipo de mulher, Se mano? Se liga aí, mano. Derivada de uma sociedade feminista que consideram e dizem que somos todos machistas, não quer ser considerada símbolo sexual. Lutam pra chegar ao poder, provar a sua moral numa relação a qual não admite ser subjugada, passada pra trás. Existem direitos iguais, certo, mano? Ah, é, do outro lado da moeda, ah, como é que é? É. é? Pode crer pra ela! O dinheiro mais importante Seu jeito vulgar, suas ideias são repugnantes É uma cretina que se mostra nua como um objeto É o minútil que ganha dinheiro fazendo sexo Num quarto motel hotéis de cinema Ela é mais uma figura, viva o Bicena Luta por um lugar ao sol, fama, dinheiro com rei de futebol No qual quer se encostar em uma magnata Que comanda seus passos de terno e gravata Ela quer ser a peça central em qualquer local Que a julgue em total, quer ser manchete de jornal Somos racionais, diferentes e não iguais Mulheres vulgares, uma noite nada mais Mulheres vulgares, vulgares, vulgares Mulheres vulgares, uma noite nada mais Mulheres vulgares, vulgares desgadi, uma noite nada mais. E aí, Brown? Tudo, aí, tal? Fala aí só parte tal. Certo, mano. Aí, só aí. É bonita, gostosa e sensual Seu batom e a maquiagem a torna banal. Será mal, fatal, legal, ruim. Ela certo. não se importa. <risos> só quer dinheiro. Envolve qualquer um com seu ar no ingenuidade. Na verdade, por trás, fora mais pura mediocridade. Te domina com seu jeito promiscuo de ser. Uhum. Como se troca de roupa, ela te troca por outro. Não não? Muitos a querem para sempre. Mas eu a quero só por uma noite. Você me entende? Nem Gosta de uma. homens da alta sociedade. Até os grandes traficantes entre em rotatividade. Mestiça, negra ou branca Uma das suas únicas qualidades A ganância, a impressão que se ganha É de decência quando se trata de dinheiro Sexo se torna indolência Fica perdida no ar a pergunta Qual a pior atitude de uma prostituta Se vender por necessidade ou por ambição Tire você a conclusão Mulheres, bu bugares bu bu Mulheres, lugares, uma noite nada mais Mulheres, bu bugares bu bu bu Mulheres, lugares, uma noite nada mais Mulheres, bug, bug, roda Mulheres, lugares, uma noite nada mais Mulheres, bug, bug, Só uma noite Aí, então irmão, é de coração Abra os olhos e veja a razão Querer, poder ter não é pra você se proteger Prever antes de acontecer E hoje ela diz Que cara, vou dormir Com seu rosto bonito É fácil atrair E daí? sair, não precisa insistir, é só ser alguém e está lá, os dedos assim. Francamente ela se julga capaz de dominar a qualquer idiota que tenha conforto pra dar Não importa a sua cor, não importa a sua ideia Apenas dinheiro esnobando, jogando pela janela Não entre nessa cilada, fique esperto com o mundo e atento com tudo e com nada Mulheres só querem, preferem o que as favorecem Dinheiro e bop, te esqueceu. não tiverem Somos racionais, diferentes e não iguais Mulheres vulgares, uma noite nada mais Tá esperto, ah, hein? Mulheres, vulgares, uma noite nada mais Mulheres, vulgares Mulheres, vulgares Uma noite nada mais Mulheres, um vulgares Mulheres, vulgares, uma noite nada mais Mulheres, vulgares Mulheres, vulgares Mulheres, vulgares, uma noite gostei, nada gostei. mais e aí? É, é, mano, tem uns caras que ficam com essas minas aí, ó uh -huh. Capa de revista, pôster Viagem pra Europa Isso, aquilo outro Mas por baixo, mano. Mostra sujeira. Gente, é. Vai nessa, bolô. É isso aí, mano. Certo, mano. Até a próxima, Brown. Falou, Ed Falou, Rob. mano. Certo, tá valendo. Deixa Certo, e vê, aí, certo, certo. Até mais.